Och där. Stå på tår. Nu får du prata. Jor. Ja, okej. Okay. Jag tänkte att jag skulle vänta ut det den här gången också. Men <laughs> icke. Mm. Um, ja, välkomna till uh, efter en lite påskpaus blev det. Jag hade glömt mm. att säga till dig att jag skulle åka. Inte land och rike runt. Men i alla fall tåget två timmar. Samma tid som vi brukar spela in podd. Så det blev inget förra veckan. Nej, men no, det var någonting i mig som kände det på sig så att jag tänkte jag, jag tänkte inte ens fråga men han, är, han ska nog gå och fira påsk för det gör man ju när det är påsk ja men du vet det, det är den där känslan man kan få ibland att man går av jobbet där vid tolv, åker hem packar och gör det i ordning och är god och glad för att man får lite långhelg och sen när man typ kliver på tåget så blir det så här har jag glömt någonting idag? som <laughs> bara, jävlar, det är ju torsdag jag har inte sagt till <laughs> men det där hände väl, tänker jag alltså, det är ingenting som man orkar bli sur för, ibland är det, ja, alltså, nej, det är. jättekort varsel, typ du jag, jag ska hem till en polare då kanske man tänker, okej okay, det är en man vill ha veta tidigare, men sådana här grejer som att, ja men jag ska fira påsk alltså, mm. ja, det och kul. saken är och saken är faktiskt den att jag gjorde ju i stort sett likadant den här veckan men kom på att jag kunde fråga dig eftersom du har lov så tänkte jag då kan jag fråga om vi spelar in en onsdag istället då som vi gör den här mm. veckan istället för torsdag. Och också likadant att jag ska på fotboll imorgon och tackar ju jag på det utan att tänka mig för också. Så jag ska till DG Fors imorgon på kvällen. Mm. Är, är, äh, har DG ett lag? Uh, ja. Och då är det de som spelar? De spelar i Allsvenskan, högsta serien. Och eh, du vet Jonas, Jonas Ullström. Mm. Han håller ju på Hammarby och de möter Hammarby. Och så frågar han, du har två biljetter där. vill du följa med? Ja, men då är det ja. klart att du ska åka. Så det blev så. att han Då köpte han. Mm. Det var så att han. Det höll ju på att ta slut så han hade dem i bokningen och skulle bara klicka i. Bekräfta. Mm. Men han ville åka med dem. Ja, det är ju kanske inte roligt att gå på sånt själv alltid. Nej, det, det är en annan sak då, förstås. Men nu är ju inte det här någon fotbollspodd, så vi lämnar det där hen. Yes, för jag kan inte skita om fotboll. <laughs> Nej. Men det behöver man inte. Eller jag ju för sig, jag är, man har väl spelat FIFA så att man kan reglerna hyfsat och sånt där. Men eh, jag har ingen koll på spelare eller vem som spelar i vilket lag eller sånt där. Det, det är det ju, man känner väl igen namnen på de stora spelarna. Och så där, men ja, såklart. Men det Många det vet en inte ens de aktuella längre. Nej. Och ja. det var allt vi hade för den här veckan. Så. Nej, men är det någonting du skulle vilja ta innan vi kör igång med ämnet kanske om du har spelat eller kollat på något det senaste? Jag vill bara säga att nu när jag var hemma så passade jag på att tillsammans med min far och med min mor se om två filmer som jag har sett ganska nyligen kan vara lite lite otäckt att göra så ibland om man har gillat filmerna första gången när man såg dem på bio. Men eh, jag såg både eh, Spider-Man No Way Home där vi var på och eh, The Batman som den nu heter då. Mm. Eh, tycker att kanske Spider-Man kändes lite längre än vad den gjorde på bio nu när jag såg om den. Mm. Eh, och farsan tyckte väl att han led lite av att inte ha så bra koll. Mm. Men mamma tyckte att den var väldigt roligt gjord. Så den fick ändå helt klart godkänt. Kul Sen motivering, vi... den var väldigt roligt gjord. Ja, men jag tror hon sa flera gånger, man ser ju knappt att det är fejkat. Utan ja. man, man, man köper att det skulle se ut så här ifall man vänder upp och ner på stan. Mm. Alltså så, ja. Men sen så såg jag och pappa att vi såg ju The Batman också som finns på HBO Max redan nu. Jag älskar verkligen att de inte bara i USA utan här i Europa också slänger ut filmerna på streaming så snabbt. Mm. Det är fan inte länge sedan jag var på den på bio. Det... Jag såg en notifikation om att den fanns på HBO Max. och blev så här: va? Redan? Ja. Så att det är hög tid för mig att kolla på den. För jag var ja, inte riktigt äh... beredd på att gå på den på BIO nej, uh, det är så. Uh, den klockar in på ungefär tre timmar, men det får jag får säga, den var jävligt bra andra gången, så tätt in på också. Gott. Uh, sen är den ju som jag tycker, uh, alltså den känns ju lång för att många scener är, låter det här märkligt nu kanske att säga, många scener är positivt utdragna. Mm alltså att de eh, man, de hade kunnat klippa ganska många gånger, men väljer att hålla kvar kameran lite och få med någon kul detalj eller någon referens till, så jag tycker det är, den känns inte som tre timmar, inte ens andra gången tycker inte jag, så det det är en bra rulle. Sen är det ju så, jag stöjer mig lite på en, det är bara en sak som irriterar mig, ett val de gör. Men det får vi ta under den tror jag. Mm. Då kanske vi ska ha ett avsnitt mm. om den. Även ja. om det är kanske sent på bollen att prata om en film som var högaktuell för några veckor sedan eller en månad sedan. Ja, det. Vi gör den på vår fritid. Det är, och vi är ju mm. inga trend... Nej, så se den Forskare. så fort du kan så blir det nog bra. Mm. Jag menar du är ledig, du kan se den idag. <laughs> ja, jag kan se den imorgon på morgonen när jag dricker morgonkaffet. Ja. Eller om man ska dra till bolaget och köpa en eh, butelj i whisky kanske. Ja, det kan du också göra. Fast det var ett Men, skämt. <laughs> ja, det hade inte varit jättekonstigt att göra det inför en helg heller, för sig. Men nej, eh, nej, men jag. Nej, det känns konstigt att göra det på vardagar, även om jag är ledig. Sommaren funkar, men så här känns det lite så här, Ungefär som att det blir tvångsdrickande när man ändå är ledig en vecka, även om man bara gör det typ en dag. Mm. ja, ja. Um, sen tror jag faktiskt inte att jag varken har spelat eller tittat på någonting annat den senaste veckan uh, som är värst att nämna uh, i alla fall i den här podden för det, jag råkar ju se en sak till tillsammans med farsan då precis innan jag åkte hem men det uh, det har jag talat nog om men det, det är väl väldigt mycket jag, så jag. jag säger det lite snabbt bara det är, så, det är väl det är nej inte långt därifrån. det är väl tre timmar tills man ska åka mot Trollhättan och farsan säger du den här Kurt som filmen, går den att få tag på tror du? Jag bara, den finns på Simor och så tryckte jag igång den. Och det var som gjorde det extra roligt den här gången. Det var väl att farsan hade nog inte sett den på 20 år. Så han hade glömt rätt mycket. Så att man skrattade nästan mer med honom. Mm. Än att jag skrattade åt den om jag hade sett den själv igen. Men det, det, det var väl dags att se den, eh, även 2022. Då, så nu var det gjort. Men det är bara en gång hittills. Vi är en år i april. <laughs> ja men nu kan det väl bli en sån där ifall ifall man blir sjuk eller ifall det är en riktig sån där jävla skitregn idag i höst så kan man nog plocka fram Kurt Olsson då igen ska du se det är något speciellt med regniga höstdagar speciellt i teorin men när de väl dyker upp så är de ju bara dystra ja verkligen man får men, för sig den här gamla klassen. ja då kan man tända levande ljus dricka varm choklad men det gör man ju aldrig Nej det, det, det, nej, det är ju bara en stereotyp. När det är en sån ring dag mm. då är man ju så här: ja ah, väder, och så drar man ner persiennerna, och så eh, spelar man PlayStation ungefär. Det är inget ja, superromantiskt ja. med det. Nej, verkligen inte. Uh, men nu är jag definitivt uh, klar. Mm. Jag testade lite spel så sent som igår faktiskt. Jag tänkte att jag tar det. Och för jag håller på att utforska, det gör jag väl alltid så det, det låter som att jag säger någonting spektakulärt nu men det är väl så jag spelar mina tv-spel. Om det är inget nytt spel så försöker jag återupptäcka eller upptäcka spel från tidigare generationer som jag har missat eller som mm. jag inte gillade och vill ge en ny chans. Yeah. Och just nu så är det Playstation-biblioteket, alltså Playstation 1 som jag är inne på. Att eh, hitta lite spel som antingen som jag spelade när jag var yngre och kanske aldrig eh, satte mig in i eller har glömt. Eller så är det spel som jag inte gillade som tonåring men som jag tänker att ja, men jag kanske inte riktigt hade åldern inne för den här typen av spel. Nej. Det vill säga att det är mer avancerat än Super Mario typ ja just Sen spelade jag en del avancerade japanska rollspel och sådär, men jag hade inte riktigt tänket, alltså ett strategiskt tänk det har jag väl egentligen inte nu heller men mer nu ändå. Jag kan i alla fall mm. tänka framåt lite fler steg på den punkten. Och då är det ett spel som jag körde som tonåring som som jag tyckte hade potential, men som jag tröttnade på för att jag förväntade mig ett Final Fantasy ungefär med skojiga miljöer och en stor värld att utforska det var Vagrant Story och det är okay. inte ett sånt spel. Nej? Nu har jag inte kört jättelångt, jag kommer inte ihåg så det jättemycket från tidigt 2000-tal hur jag upplevde det, eller vad Jens gjorde med det här spelet. Men nu tog jag mig ändå tid att ta del av storyn i början och få en liten bild av vad det handlar om. Och det känns som att, ja, det nog det känns mer tilltalande för en 35-årig Emil än en 15-årig Emil. Man fattar saker lite mer eller språket hänger man med i mer kanske. Alltså sådana där grejer eller hur man formulerar sig. eller Det känns ändå ganska vuxet på något sätt. Ja, just det. Eh, annars så kan ju en del spel ha ganska melodramatisk dialog och kännas väldigt riktat mot tonåringar. Men det här känns ändå som att nej, men det är nog vuxna som ska köra för det är rätt komplicerat i hur det funkar. Och jag kommer ihåg att jag inte var dödsförtjust i fight-systemet för att förut så var jag mer antingen eller. Att antingen så är det active time eller nu är det din tur och slå sen är det den tur att slå rollspel. Eller action Alla Zelda eller Alundra eller Dark Souls Om man så vill med lite nyare referenser om Eller Elden Ring om man ska vara riktigt aktuell Det här spelet är väl lite så att de försöker göra någonting nytt på något sätt Kanske inte yes. nytt men i alla fall någonting annorlunda på ett trevligt sätt Det köpte mm. jag inte riktigt då för du springer runt ungefär som ett actionrollspel men när du ska attackera så trycker du på en knapp och så blir det som en stor svär runt dig och inom den svären, är det några fiender innanför den så kan du attackera dem. Ja, okej. Okay. Och då kan du välja att slå dem på något av benen armarna eller huvudet eller kroppen. Mm. Vilket gör att det finns ganska mycket strategi antar jag. Ja. även om jag tänkte att om jag slår på den här fiendens högra arm så kommer han tappa vapnet och då kommer jag ha en fördel i striden men riktigt så funkade det inte i alla fall inte än i alla fall eh, och eh, jag avskydde det S senast jag körde det. för jag körde det en gång till när jag var kanske i 20-årsåldern och tänkte att det här är ju orimligt jag orkar inte och igår så tyckte jag att det var skitnice ja fan vad härligt så det kommer jag nog vilja köra igenom och det är gött det. Mm. När det finns spel som man eh, kanske förr tyckte ja men det här är potential men det är ingenting för mig. Eh, så kanske det är så att man själv måste mogna för att använda, eller i brist på bättre ord innan man egentligen kan ta sig an det. Och sen vet jag att jag hade polare som körde någon tonåringar men då var de smartare än jag. Det är inte konstigare än så. Ja, just det. Så det känns som att, eh, ja, nej men... Det är något ganska... Det kändes ganska populärt när det var nytt. Mm, just det. Men nu så tycker jag inte att man pratar om det lika mycket. Det är, är det Square Enix eller Squaresoft så är det ju Final Fantasy man främst tänker på. Ja, just det. Men det där det känns som att det kanske skulle kunna må bra av att få en, vad vet jag, en uppföljare eller remake eller någonting. För det mm. känns som att det spelet hade någonting. Det yes. skulle kunna tweakas till en bättre spelupplevelse. Ah, ja, Just det. Eh, perfekt att passa på att göra det på en alltså rätta till de här små grejerna då kanske. Ja, precis. Och apropå det så köpte jag ju också Chrono Cross Radical Dreamers Edition eller vad det heter, igår. Mm. Och det här blir första egentligen spel kanske i vårt ämne då för den här veckan med compilations. Ja, just det för det är inte bara en remaster av ett spel och för den som har lite koll om Chrono Trigger och den serien vet ju att det kommer ett spel till den japanska satellitmottagarenheten Satella View tror jag den heter. <laughs> ja, alltså Sega hade också någon sån där satellit som det var det enda sättet du kunde spela Mega Man Wily Wars i USA på bland annat alltså du, mm. det var ungefär som att man laddade hem spel fast via satellit på något jävla märkligt sätt och Radical Dreamers var ett sådant spel en visuell novell som var en uppföljare till Chrono Trigger om inte annat så utspelade det sig i samma värld mm, just det med eh, referenser till platser i eh, den världen som Chrono Trigger utspelar sig på det vet jag att jag körde en fan translation på i slutet på kanske 90-talet där någonstans. Okej. Okay. Eller om det var senare. För grejen är att mitt minne kanske sviker mig För antingen så spelade det för att det var en uppföljare på Chrono Trigger och det var ju helt sensationellt. Hur kunde jag inte veta att det fanns? För det var mitt absoluta favoritspel då. Kanske är det fortfarande. Ja. <laughs> Eller om jag körde det för att jag hade Kör Kronokross. Jag minns inte. Nej. Men det behöver man. Det är inte alltid lätt att göra det menar jag. Nej. Troligen det senare. Men jag vill att det ska vara det tidigare. Så det provade jag lite grann igår. Jag har inte kört igenom det. Men ja. det är ganska trevligt. Sen kanske det inte har någon stor betydelse i den spelseriens kanon. Eller hur man ska säga det på svenska. Men det är ändå en kul grej. Så när du ja. köper Radical, Dream, Radical, Radical Dreamers Edition av Chrono Cross då får du alltså två spel då. Ja, just det. Och sen finns det väl ingen koppling mellan Radical Dreamers och Chrono Cross utan grundstoryn i Radical Dreamers blev Chrono Cross. Ja, okej. Okay. Då förstår man, jag. Man gjorde om lite karaktärer ändrade storyn lite grann. Eh... Mm -hmm så att de tog den grundidén och gjorde en fullfjädrad uppföljare till Chrono Trigger men eh, sen hade jag inte köra jättelångt på Remaster och Chrono Cross för att klockan var ganska mycket och jag var trött och ville göra någonting annat innan jag gick la mig men jag gillar att de har den gamla Playstation grafiken mm. Kanske är en impopular opinion Jag vet inte Men de har bara gjort det snyggare Alltså fast med de, Ungefär som att det var en PC-release Av ett Playstation-spel Alltså du har högre upplösning Och texturerna är lite skarpare Och det är inte så satanspixligt Som ett gammalt Playstation 1-spel är Det kan okay. du till och med se på typsnittet På texten att bara den är pixlig i <laughs> jämförelse. Ja, Men det är ju om du skulle spela på en high definition tv idag så syns ju mm. det mer än om du körde på en tjock tv på tidigt 2000-tal. Ja, just det. Men det är ganska gött att det är en sån remaster på det. Så är det ju samma förenderade bakgrunder och sånt där. Ingen, sen vet jag inte om man har gjort några större tweaks till själva gameplayet. Det känns ganska samma. Och en del av mig kanske också tänker att Chrono Trigger eller Chrono Cross kanske förtjänar lite mer än att det bara är skarpare rent grafiskt. Ja, okej. Okay. man kan, förstår. Man, kan man få någonting mer ungefär som när de släppte Chrono Trigger till DS att det var lite mm. sådana eh, skrotade idéer under eh, utvecklingen av spelet så de ändå, ah, ja men vi tar lite bits and pieces av det här då, som aldrig kom med i spelet och så gör vi eh, en dungeon av det som mm. säkert hade kunnat bli bättre, men man får i alla fall någonting mer plus att du får ett extra slut och en extra sista boss i Chrono Trigger som på något sätt konnektar med Chrono Cross lite grann. Ah, okay. eh, men mm. sen andra sen, jag kanske har missat att det är något sånt men så vitt jag vet så är det egentligen bara samma spel. Lite som med Final Fantasy 8 Remastered. Fast det led av en hel del... Det känns buggigt Det känns som att det spelet var ämnat för att spelas på en Playstation 1 och inte mm. på en PC från 2020-tal. Eller 2010-tal. Ja. ja, just det. Vilket gör att det blir konstigt. Och lite så är det väl med Chrono Cross också. Men jag har inte störts av någonting än så länge. Nej, okej. Okay. Och jag tycker att det är ett spel som borde få mer uppmärksamhet och kärlek än vad du har fått. Ja, okej. Okay. Men det är väl en sån Då... mixed opinion typ av spel som Zelda 2. Men äh, ja, ja. Mm. står ändå ganska bra på egna ben så du måste inte köra kört för att uppskatta Chrono Cross, men det är högst rekommenderat att du kör Chrono Trigger ja. för det, För det finns en koppling Även mm. om den är, eh, känns kanske lite forcerad ibland. Ja, nej men alltså, lite så kan jag ju känna ibland när, när man pratar om att eh, du behöver inte ha spelat X när du ska spela Y. Men det är bra att ha gjort det. Så känner jag bara att man borde bara säga ja, du ska ha spelat det andra. För att det blir ofta, även om det är små grejer och det finns som du sa nu någon liten koppling som till och med kanske kändes lite forcerad så brukar det bli en större upplevelse ändå så, ja. Det finns ju många tydliga kopplingar som inte känns forcerade utan som gör storyn jävligt episk kan jag tycka mm. eh, men en del grejer känns som att det är lite inkastat men det gör ingenting det kan vara trevligt det också Ja. Eh, nej men alltså, jag håller med dig om att Är det något spel som har en koppling Till ett tidigare spel i samma serie Så är det ju Högst rekommenderat eller kanske Ett krav att man ska spela en tidigare del Men mm. säg att man inte är Supersugen på att spela en Föregångare och Att man bara vill sig in i det här spelet Först och kanske spela föregångaren sen mm. Om du förstår vad jag menar ja, ja. Så funkar ju det det var ju samma med mig med The Witcher 3 Alltså också sån här, ja, men det här Du behöver inte ha kört Witcher 1 och 2 För att uppskatta det här Och Witcher 3 tycker jag Fan vilken härlig värld Och vilka grymt jävla välskrivna Karaktärer det är i det här spelet Yes Men de har ju en relation till Geralt Som jag inte begriper Så då köpte jag 1 och 2 Ja. Och började köra 1 Och det tycker jag fan är kul Mm Absolut, det tycker jag också. Så jag ska faktiskt köra klart ettan och sen vill jag nog köra tvåan. Sen ska jag börja om från början på trean. För det känns som att det är några beslut i det som jag fattar som jag inte är nöjd med. Aha, så pass. <laughs> ja, jag kan väl säga att... Alltså, det här har vi varit inne på lite, lite förut. Att jag vet att väldigt många... Prata lite så här om att fan det här Witcher. Kan jag spela igen för då kan jag göra det här valet istället och se hur det här blev. Och en sån sak som hände för mig i Witcher 3 är att jag blev inte alls nöjd med en grej. Och det hade förstått att det hade jag säkert ett par episka uppdrag. Men jag, jag gjorde ju några val som jag av någon anledning tyckte var rätt när jag spelade. Så alltså, jag kan känna så här ibland. Fan, det, det var ju liksom mitt slut. Mm. Och det kommer det inte vara ifall jag spelar det en gång till. För då tvingar jag mig att göra någonting annat. Det är lite därför. Jag vet inte om den eh, eventuellt kommer på tal. Eh, men nu har vi inte spelat den, någon av oss. Men den här eh, Mass Effect compilation som kom. Den har jag kört första och halva andra på. Mm, ja, och där kan jag ju känna lite så här att jag är så jävla rädd att jag inte ska tycka att tvåan är så bra som jag tyckte när jag spelade det. Så jag vågar ta mig fan inte spela det en gång till. Men då kan jag säga så här att när jag körde ettan, alltså på den eh, compilation, ja ah, där har vi mm. en compilation som jag glömt bra, vi kan ta den. Eh, ja. Chrono Cross superbra eh, och Radical Dreamers jättemysigt eh, köp om du är, gillar Chrono Trigger. Ja. Mm. Um, och om du gillar PlayStation 1 RPG för att det är ganska tydligt att det är ett PlayStation 1 RPG och det känns och spelar och låter och ser ut som ett PlayStation 1 RPG förväntar er inget annat. Nej. Men med Mass Effect-samlingen då när vi ändå är inne på det kör uh, körde ju igenom första och det körde igenom ganska fort. Jag för med att det tog mycket längre tid för mig att köra igenom det typ 2008 eller när jag körde det. Ja, alltså, så mycket kan jag ju säga att jag vet ju att du har berättat för mig att du spelade det, att du hade börjat på det mm. och sen sa du till mig ganska snabbt nu är jag klar och då vet jag att jag gick in på den här och bara tänkte jävlar det var jävlar det var bra kämpat så jag gick in och kollade på det här mästeffektet, how long to beat Mm. som liksom räknar ut ett snitt hur många spel det var och då är det ändå för liksom grunden 18 till 30 timmar mm. så det, alltså då förstår man att det måste varit ett bra spel fortfarande då, om du ja. ändå la ner den tiden så pass snabbt mm. eller ja, vad ska man säga la ner den tiden på så pass få dagar ja, ja det var så jag menade ja jag tänkte jag, jag sa det bara för att se om jag hade förstått det rätt No. Och jag upplevde inte att jag, För att när jag körde Mass Effect på Xbox 360 på den tiden Så kände väl att ja men är det är helt okej okay. Jag gillar settingen Jag gillar miljöerna Jag fattar typ ingenting Men det gör ingenting Och action-delen Har jag säkert inte begripit alls Men jag skjuter på saker och så får det vara bra så Men när jag körde den Remasterade Eller vad det är Ja. Så tyckte jag att det var asroligt från början till slut. Ah, fan och Och då det blev jag ändå... också rädd att Tänk om tvåan nu inte är så bra som det var när jag körde det 2010. Eller när det var när det kom. Mm. Nej, men alltså, det finns väl alltid en risk att det är så. Men alltså, på något vis, det var ju kanske på den tiden med PlayStation 3. Jag spelar ju inte alls lika mycket som jag gör nu på samma mm. sätt. Så jag kommer ihåg att det blev ju verkligen en sån här, jag ska inte säga att jag inte hade spelat något sånt tidigare. Men det var väldigt, väldigt länge sedan jag spelade ett spel av den storleken. Och liksom, äh, även om det är väldigt mycket action i tvåan så tåls jag ändå säga rollspel. Liksom. Så det, jag var ju så jävla blown away av det så att jag vet att jag tänkte ju på det dygnet runt. Nu har jag inte kört igenom hela Mass Effect 2 och det är inte för att jag tröttnade eller inte eller ville spara på det. Vänta. Jag ville spela lite annat också. Nej, nej. Det var faktiskt inte därför den här gången. <laughs> okay. Jag gjorde ingen Emil <laughs> överhuvudtaget <laughs> med Mass Effect 2. <laughs> uh, okay. För det spelet kände jag när jag körde den Remastered Edition att, att ah, om ettan var svinkul så är det här i något helvete svinkul Ja, såklart Och bara Jävlar, vad, är, vad bra det är när ett asbra spel har en uppföljare som är ännu mer asbra kanske dubbelt så mycket asbra mm. men anledningen till att jag inte fortsatte spela det var för att jag spelade det där lite grann i sviten av covid Ja, just det och drömde febermardrömmar drömmar om Mass Effect Ja fy fan vad hemskt att jag gick i vilse på Normandy och fick en fråga av en av besättningen att eh, vad tycker du, är det etiskt fel att reparera skeppet med likdelar från besättningsfolk som har dött Oj, ja det var ju ett dilemma och så vet jag att i drömmen svarar jag nej är de döda så är de ju döda, ja ah, vad bra och så såg jag hur de typ bara nästan som att du lägger tegel ungefär att de bara proppar hål i skeppet med döda kroppar och sen liksom bara cementerar in dem mm. och det var ja, jävligt det... otäckt ja jo det kan man väl lugnt säga och så var det en annan feberdröm där jag hade Normandy och vi åkte runt till eh, typ resortplaneter. Mm. Och bara, ja men nu ska det bli mysigt. Och även om drömmen i sig är mysigt så är det inte mysigt att drömma saker när man har feber. Det blir ja, en jävla konstig Det, är, det är fruktansvärt. Så att varje gång jag spelade med Effect 2 så drömde jag en feberdröm om Mass 2. Så att jag ja, känner det är nästan lite meta Ja, det är det Så att jag kunde inte spela det Och sen tog jag inte upp det igen För nu är det nästan som en Pavlov-klocka Att så fort jag spelar Mass Effect 2 så är det febedröm Men det finns ah ja, ju också okay. utsläckning Så att jag kan ju exponera mig då för Mass Effect 2 Och glömma det här med febermardrömmarna Men jag får lite febermardrums när jag spelar det Så att jag inte gjort det men det är typ lika bra nu som det var då, jag lovar. Mm. Trean kommer inte ihåg skit då. Nej, alltså den gillade jag ju trots allt och jag kanske inte irriterade. Alltså, det är väl ett sånt där klassiskt spel. Det känns som eller klassiskt spel. Men det, det känns som en sån där klassisk grej med att det var väldigt många tyckte det var bra fram till slutet. Och sen irriterar sig många så in i helvetet på slutet att hela spelet blev dåligt. Och jag kanske inte var en av dem som tyckte att slutet var riktigt så värdelöst. Jag tyckte det förlängda slutet gjorde slutet sämre. Ja, det är väl lite både, jag vet inte vad jag tycker. Jag tycker båda två har sin plats. Liksom. Sen kan jag väl förstå då att eh, även om det hade varit en resa som hade sett lite olika ut så blev väl slutet nästan oavsett vad man gjorde samma för väldigt, väldigt många. Och det var väl det som kanske kändes lite snopet. Det kan jag hålla på men Jag gick vidare från det. Det kan jag, jag, kan jag hålla med om. Att man får samma eh, slut oavsett. Ja, eh, så det kändes ju lite... Men jag försökte ju bara att tänka att Ja, men det är resan i de här tre spelen som har varit det viktiga. Och ja. den har ju fortfarande varit bra. Men jag kan förstå när man känner liksom ja, vad hände för dig? Ja, det var det här. Ja, vad valde du? Valde vi samma? Nej, det gjorde vi inte. Nej, men ändå fick vi exakt samma. Jag, bara, ja. Ja, jag körde till och med online för att säkerställa att universum inte skulle förgöras av The Reapers. Ja, så det är, och så, så får det är man ändå på, samma slut. Mm. Jag höll till och med på med är jävla... Det fanns ju någon app också där man kunde göra små grejer varje dag och så synka med sitt PlayStation-konto på något sätt. Det höll jag ju också på med. Och det var ju någon sån här jävla strategisk grej som jag är avståndig på, som jag bara kämpar mig igenom. Jag för mig att man skulle liksom tänka att det, det var sånt där som jag inte så tycker Att, att nu är det din tur att flytta. Mm. Och så upplever man hela tiden att varje drag som sker. Är en fördel för fienden oavsett vad man gör. Mm. Det känns som den, det, jag, jag har aldrig varit bra på sånt där. Som att spela en 2D fighter på 16-bits konsol. Mm. Och så satt jag där och svor och gapade och så säger Turbo, får jag att prova? Och sen säger jag jag vann! Och räcker den till mig. Jag bara, men jävlar också. <laughs> Det, med, det måste jag bara flika in med nu. Av någon jävla anledning så köpte jag ju någon av de här Grand Turismo-spelen för att jag blev så jävla hypad för att det var så snyggt. Mm. Och det här måste ju varit på ps 3 en till och med. Så det är länge sedan nu. Det är ju inte ett av de senare. Men då var det en bana där man skulle köra med minibussar, typ sådana här Volkswagen-bussar, de är gamla klassiska mm, mm. på en bana, och då börjar man längst bak, och så skulle man då för att ta sig vidare i någon sån där tävling vinna den, och då har jag att det var 25 bilar så jag kanske tog mig förbi Max 2 och så tror jag i min iver att jag slängde ur mig till Max då, som är rätt duktig på att spela ja, att, blir du etta på det här på första försöket. Då ska jag fan mig aldrig mer spela tv-spel. Och han satte sig och prova och körde om bil efter bil efter bil. Och jag ser att han gör ju ingen skillnad mot vad jag gör. Vad är det som håller på att ske? Men han blir ju mycket riktigt etta. Och klarade den där direkt. Så jag vet inte. Det. Och sen spelar inte jag det så mycket mer. <laughs> Men Max har lite det där som jag också har. Ja, jo. Absolut. Han har det på ett annat sätt. Men mm. alltså, även om man gör samma sak som någon annan. Så bara går det bra för en. Ja. <laughs> så bara, Okej. Okay, nu, nu säger jag ju det här. Och jag är ganska säker på att. Uh, i Max sa det här med kärlek också. Kommer du ihåg det där spelet som heter Raise the Sun? Mm, vi pratade om uh, det här för bara några poddar sen, Men kör det igen. Ja. Ja, men det är lite längre sedan än bara några poddar sen tror jag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Eller så var jag inte nykter då. <skratt> men vi hade ju kört det ganska mycket. Ja, Max. Och han var ju något bättre än mig. Men sen så hade ju du berättat för mig vad du hade för skår. Och så sa jag det till Max. Och då sa han bara Jävla Emil Jävel. <skratt> <skratt> ja. Det var rätt kul det spelet. Ja, jag gillade det som fan. Och eh, hittade väl ett bra sätt att skaffa mycket poäng. Men det var ju. Det är lite som när man spelar shoot maps ups det, det gäller att hitta allting som buffar dina poäng. Inte så mycket att ja. du ska överleva en massa baner. Kommer du ihåg vad du sa till mig när du tittade på mig när jag spelade en gång? Som jag bara ville säga att jag tänkte man, tyst på dig för helvete. Kommer du ihåg det? Nej, men jag kan tänka mig vad jag sa. Nej, men jag, jag satt det så här och försökte och försökte. Och det var väl så där på håret att jag skulle greja och få en sån där boost. De skulle göra att jag fick fortsätta. Men då sa du så här till mig. Antagligen också för att vara snäll. Men det blev liksom så. Det är ungefär som att säga du kan hoppa i huvudet på fiender i Super Mario. Alltså som att berätta det för någon. Så så blev det ja, lite. du, ska ta de här grejerna. Då får du fortsätta. <skratt> <skratt> Och då kände jag bara da. Det är bara att jag är kast för helvete. Det är inte det att jag inte har fattat konceptet. Ja, <skratt> <skratt> oh, jävlar. Ja. Nej, nej men så att, det, vissa personer har bara det där att det bara går. Mm. Och varför jag säger att jag har det, det är inte för att jag själv nödvändigtvis tycker det, men jag får <laughs> ofta höra det. Så att, mm. då är det väl så. Eh, men Max har det också. Ja. Yes. var vi färdiga med Mass Effect där kanske för det känns som att det som var kul med Mass Effect 3 var att man blev så jävla engagerad i det <laughs> ja. på så himla många sätt och då blir det ju såklart lite antiklimaktiskt när slutet blir samma oavsett vad man gör äh, verkligen man får, liksom, man får ingenting för att lägga ner så mycket tid med appar eller online spel utan det blir samma oavsett vad du gör det kan jag ändå känna att är värd kritik att varför ska man hålla på att engagera sig om det ändå inte spelar någon roll nej exakt men slutet i sig tycker jag inte alls var dåligt däremot så tycker jag att det förlängda slutet som man fick glada ner med den jävla uppdatering gjorde slutet lite tråkigare mm För jag Absolut. har ingenting emot öppna slut då blir det ju upp till den som konsumerar eh, verket att avgöra Ja, men vad är mest roligt? Alltså att man får lite tolkningsutrymme helt enkelt. Ja, såklart. Jag har ingenting emot det. Men sen finns det de som vill nej, jag vill veta exakt hur, vad som hände eh, vem som gjorde vad och vad som händer tio år senare. Att det ska vara så tydligt avslut. Och det kan jag också förstå att man vill ha. Men ibland är det inte det det bästa tycker jag. Nej, så klart inte. Men nu är vi färdiga med mms Innan vi började med inspelningen så nämnde du en mm. compilation. Du får väl jättegärna ta det igen så uh, gör vi det här på band den här gången. Ja, absolut. Nej, men Det var bara så att jag satt och innan vi kom igång ordentligt så satt jag väl bara och tittade på vad har det kommit för trailers? Jag rekade lite. Och då hade jag faktiskt turen att precis ett par timmar innan vi började spela in så kom det ju faktiskt en trailer på ett. Jag såg Sonic Origins. Mm. Och så tyckte jag det såg ut och var lite. alltså animerat, sådär. Disney-animerat för hand. Fast ändå i dator, då, som de gör nu för tiden. Jag tänkte, aha, ska det komma en ny serie? Men så var det ju inte. Utan det var ju alltså en ny compilation med Sonic-spel. Jag tror att det är fyra stycken. Mm. Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2 och Sonic Knuckles. Alltså trean. Vet, Brukar de man kallas. Ja, det, det är väl och, de fyra så att säga bra Sonic-spelen säger jag inom situationstecken. Jag tycker att det finns fler Sonic-spel som är bra men det är väl de Men det är, är väl serien de som Jump är, the Shark så att säga. Det är väl de som är superklassiker i alla fall. Ja, det kan man väl lugnt säga. Um, och det som är intressant med den här, för det, det kanske har funnits sådana här samlingar tidigare. På såna, det finns några Mega Drive Collections och massa sånt där. Ja, det finns uh, någon sån Sonic-samling till Gamecube. Alltså det har ju mm. kunnat komma till hur många sådana som helst. Ja, och Sonic men... har släppts till Steam som äh, eget spel. Mm, precis. Och så vidare och så men... vidare. Men det de skriver ut i den här trailen som fångade framförallt kanske ditt intresse lite mer än mitt eftersom jag egentligen inte har så mycket relation till de här spelen, det är väl att det är fully remastered titles. Mm. Så det är inte bara en emulering den här gången utan en, ja, en portning, kanske man säger. Det är precis vad det är. Ja, och det är väl det som kanske gör en sån här samling legitim den här gången. Ja för många sådana Samlingar av gamla Spel mm. vi, kan, vi kan ta Det här 3D All Stars Som exempel att Sen kommer jag inte ihåg om det fanns att du kunde köra Widescreen på Super Mario 64 det, det minns jag inte Och det är såklart det är lite högre Upplösning än vad det är på ett Nintendo 64 Det ser lite krispigare ut I grafiken och så vidare Men det är fortfarande Emulerat Mm det är en romfil av ett Nintendo 64-spel som spelas av en emulator. Alltså mjukvara som härmar hårdvara eh, betyder ja. det för den som av någon anledning inte vet det. Vilket gör att spelupplevelsen är helt okej okay, men inte alls samma som när du kör det på original hårdvara oavsett om man kan tycka att ja men jag tycker inte att det är några problem det är bättre på hårdvara, punkt mm. och då tycker jag väl att man skulle kunna kosta på att man gör någon form av portning och det är klart att det innebär en jävla massa mer arbete för det är skitlätt att bara emulera ett spel så vet jag inte om Super Mario Galaxy där är TV-portning, kanske ja. för det har, jag, det, det har jag faktiskt inte kört den. Men det känns ganska tydligt att Super Mario 64 och Super Mario Sunshine är emulator. Mm, Okej, okay. Och det. det som kan vara ett problem, inte nödvändigtvis att det är så, men det är att den emulatorn då som säg Nintendo har alltså är en officiell emulator, antar jag. Jag vet inte vilken emulator eller vad det är för kärna som den baseras på, men det är väl inhouse utvecklat eller om de har outsourcet och, och så vidare. Problemet är kan vara att det finns tredjeparts emulatorer du kan fixa gratis på nätet som är bättre. Ja, såklart att det gör. <laughs> och att kunna spela en Nintendo 64-spel med skarpare grafik eller högre upplösning eventuellt eller jo, högre upplösning också faktiskt, e kunde du redan på 90 i talet. Mm. Eller tidigt 2000-tal i alla fall. Eh, jag körde mycket 1964-emulator som jag var Playstation-barn. Ja. Men jag ville ändå spela typ GoldenEye och Zelda ungefär. Eh, men då hade man ju nytta av att ha 3DFX-kort. Ja, såklart. Och då var oh, det, det. Då var det snyggare än vad det var på 1964. Mm. Jag tyckte det såg det gamla... smetigt ut på ett Nintendo 64 men när jag spelade på datorn så var det krispt som fan. Ja. Gött. <laughs> du höll på att säga någonting kul där. Du fick någon nostalgikick av något. Nej, det, det här har vi också pratat om tidigare så det får bli en uh, korten. Bara den här 3D-FX-korten, alltså vilken jävla grej det var. Mm. Det vill jag bara, bara det jag ville konstatera. Och nu ska vi inte snöja in på det. För då kommer det här ta alldeles för lång tid. Utan vi, vi lämnar det. Ja, jag. Och, och så säger vi bara. Eh, vad uttrycker vår eh, största möjliga kärlek till 3DFX d Voodoo-korten? Mm, exakt. Vad fantastiskt det var att ha sånt i datorn. Ja, ja det hade jag ju aldrig personligen. Men eh, ja, jag har ju spelat på dem. Hade inte Nvidia också kort på den tiden? Jag vet, men jag tror väl att um, det hände väl någonting uh, några serier in på de där Vodokorten som gjorde att Nvidia tog över. Alltså, uh, det var väl rätt uh, kortvarigt. Uh, de stack väl iväg och blev rätt dyra när man skulle ha dubbla kort alltså det var ju något med den där grejen att man kunde ha två bodokort och tre och fyra mm. och så kom Nvidia nej men du behöver bara ett, vi gör samma sak och så var väl lite det där hållbart längre något sånt det var en polare till mig, de köpte ett Riva TNT2-kort till sin dator och då vet jag att jag tappade hakan nästan för det skulle tydligen vara jävligt vast och så vidare men det, det var nog fan en Nvidia som hade mm. dem. Ja, så var det säkert. Ja, shit. Sen efter mm. det så hade jag noll koll på grafikkort. Nu har jag väl lite <laughs> bättre kort, men, eller koll. Eh, men nej, fasen, vilken tid det var. Ja, det var det verkligen. När grafikkort var, också... var mer en lyx och inte någonting som krävdes. Ja, nej, men det var ju starten krävs. på hela det där på något sätt. Så det, det var häftigt men mm. äh, äh, ska vi ta en compilation till kanske? Det gör vi absolut men äh, mm. i alla fall det som jag hoppas nu med Sonic Origins, det kommer i juni äh, för sån anniversary äh, variant hade varit mm. nice med widescreen och då menar jag inte zoomad eller smet ut, utsmetad widescreen utan att du ser lite mer av banorna ja just det, riktig widescreen och det tror jag mm. nog man kan förvänta sig och just att det är en portning också vilket innebär att det är ingen det är inte ytterligare en Sonic-emulerings eh, samling utan det är en portning och det känns som att ja varför gör det inte fler så här? Ja, det kan man verkligen fråga sig. sjukt värt <laughs> faktiskt för då kan det ju vara jävligt värt att spela de spelen om man inte har dem på sin originalhårdvara. Men då kan det ju vara värt att ja. det anniversary versionen då istället för att det ska se retor ut. Exakt och kanske som att jag får göra så då att eh, jag får spela dem som de är tänkta att spelas. Det här var det dock inte länge sedan vi pratade om men att jag har spelat dem där att jag har fått för mig att det alltid alltid måste gå så jävla snabbt när man spelar Sonic mm. och att jag inte förstod det förrän långt senare att man kan faktiskt ta det lugnt också. Ja det är nästan bäst att göra det. Ja. För när jag slutade tro att allting skulle gå så fort då kunde jag ju faktiskt klara de där spelen. Och låta det gå fort när det är som sagt, vad är meningen att det ska kunna gå fort? Alltså när man studsar mot de där grejerna och liksom när den inte spelar sig själv men nästan. Mm. Så så har jag tänkt. Absolut. Det är väl inte helt otänkbart att det kanske dyker upp på en uh, gamepass så småningom så jag kommer nog att vänta och se. Mm. Uh, och Då får man ju absolut ta sig i kragen och spela igenom i alla fall det första då, tänker jag. Eller ja. varför inte det som heter CD? Det ska ju vara jävligt bra har jag hört. Det är skitspännande, väldigt förvirrande men uh, coolt spel. Mm. Jag, jag kommer nog också att skaffa det här men jag skulle nog vilja skaffa det till PC bara för att kunna spela med den här Mega Drive Mini-kontrollen Ja, såklart Sega Mega Drive-spel ska spelas på en ABC-kontroll eller en 60-happars Saturn-kontroll går väl bra också men just en Sega-kontroll vill jag spela dem med alltså, det ju ont i hela kroppen att spela är Sonic med en Playstation-kontroll eller Xbox-kontroll. Ja, det skulle nog kännas lite välknas, kanske. Mm. Jag får inte ihop det. Nej. <laughs> oh. Nåväl. En eh, sån compilation som jag köpte när den kom, mest mm. för att jag var så jävla glad att aha. nu börjar Konami göra spel igen. Fan vad häftigt. Det har de ju absolut inte gjort. De har ju släppt spel igen. Eh, som jag vet att jag köpte, kanske inte på release, men ganska kort efter. Och det var ju mm. Castlevania Anniversary Collection som Konami släppte. Det är väl några år sedan nu. Men jag tänkte att, ja, ja men vad fan. Det här kan ju vara värt att ha. Just för att kunna spela bärbart på Switch. Ja. Vilket jag tyckte var ganska nice. Och dels får du ju. Hur många spel är det? Det är ett gäng ändå. Är det fem, sex stycken? Kanske. Men det är från lite alla möjliga olika... Nu får inte jag gå in och kolla listan på Konamis hemsida. De vill att jag ska ange min ålder 10 000 gånger. Men det som jag kommer ihåg i alla fall var att jag körde ettan till att börja med. För det är helt jävla tokig i första Castlevania-spelet. Mm. Och det var ändå ganska nice att spela det på Switchen för att Castlevania-spelen inte var med på de här Nintendo Online applikationerna ja, nej just det Så vill man spela dem så får man köpa den kollektionen och jag har ändå upplevt att emuleringen på Switch även om det inte är samma emulator på Anniversary Collection som det är på deras egna som faktiskt funkar jävligt bra ska tilläggas så var det ändå ganska gött att kunna spela Castlevania 1 var jag vill i princip och Game Boy Advance ja, det förstår jag verkligen är rätt jävla usel för där har vi också emulering fast på en rätt kassapparat att spela emulerat på problemet var bara att jag kom till tredje banan på Castlevania sen hängde sig spelet ungefär och då får man väl ändå säga att det är jävligt bra emulering om den till och med Härmar ett Nintendo 8 bit Där kassetten är lite, lite, lite För smutsig, eller konnektorn är kass Ja, det låter väl Helt fantastiskt, på sätt och vis Ja, för precis, för precis som när man spelade På ett Nintendo 8 bit när man var barn och inte visste Hur man skulle sköta om grejerna eh, Som man vet idag Så var det lite 50-50, ja du kan spela Spelet, men precis när som helst Så kan spelet eh, Hänga sig Och det hör en och samma ton fastna tills, och ja, så spelas till. den metoden. Ja, mm. fram till det att du stänger av apparaten, tar ut kassetten, blåser i den och kör igen. Och så kanske det mm. klarar sig hela vägen, eller så kanske du kommer till fjärde banan och så hänger det sig igen. Precis så var det med den här collectionen Vad spelen fan hängde sig. Fan, men det hade det väl irriterande som fan. Ja, man förväntar sig ju inte det av en <laughs> emulator. Nej. <laughs> Men visst är det så att du sa det här att man, inte, man var van och inte visste hur man skulle vårda de här kassetterna ordentligt. Visst är det så att man ska inte blåsa utan man ska använda en fön. Så att man verkligen, verkligen får bort allt. Alltså det sjukar. egentligen så ska väl det med att blåsa inte funka alls. Utan det är i princip som att du skulle ta ut kassetten från konsolen och sen stoppa in den igen utan att blåsa. Mm. Men jag har provat, jag har jämfört 10 försök utan att blåsa så kanske jag får ett positivt resultat två av tio gånger. Uh -huh. Om vi säger att kassetten är lite smutsig, det kan man ju mm. dubbelkolla med en tops och se om det är lite grått eller svart på den. Uh -huh. Och sen så jag tio försök genom att blåsa. Uh -huh. Och där har man ju alla sina olika typer av specialvarianter. Min specialvariant som alltid funkade då, i alla fall när det begav sig det var att vika över tröjan över kassetten och blåsa in genom tröjtyget mm. i kassetten. Mm. Alternativt blåsa och sen göra en sån utandning som när du ska få imma på ett fönster. De två varianterna. Mm. Och jag hade ju min variant då, där jag så att spela lunka på på ett munspel. Ja, men man har ju. Så, det, det är lite som ritualer inför att kolla på en hockeymatch liksom. Ja. Om jag inte har den här tröjan på mig, om jag inte sitter på det här sättet, om jag inte käkar mina snacks med den här handen på det här sättet, så kommer de förlora. Ja. Så var det med kassetterna. Om jag inte blåser på det här sättet, så kommer kassetten inte funka. Ja. Men det, det finns någon sprit man kan köpa och göra rent om på riktigt, va? Isopropanol. Det har vi det. Funker kanon. Mm, då så. Och är, är riktigt jävla illa. Kanske inte att rekommendera. Men då får du bort skiten jävligt effektiv. Det är aceton. Mm. Men det ska man vara försiktig med. För du smälter ju kretskortet. Men det funkar också. Mm. Hur är det med det här som heter allsål då? Aldrig provat allsålspritt. Till elektronik. Eller den typen av elektronik i alla fall används för uttorkning av vätskande sår eller exen. Nej. Nej. Kör på Nej. isopropanol. Det, ja. det, det är det bästa tror jag. Mm. Men Men du har jag ju ingenting som jag kan uh, göra det på. Kanske funkar på att göra rent gamla vinylskivor som farsan har lämnat uh, fingeravtryck på på 70-talet. <laughs> Nej men ska du göra rent och fixa in en Nintendo 8-bit grejer eller Super Nintendo eller vad det nu kan vara, kassettbaserade är ju rent kontaktytorna på kassetten. Mm. Och eh, i allra värsta fall om det är konnektorn som spökar så var det för mig somras, så kan man ta en säkerhetsnål och böja den lite grann och bända rätt de här pinsen på konnektorn. Man får vara jävligt försiktig när man gör det. Ja, det. Men det gör fucking underverk. Gött. Det låter det... som, en, som det är en sak som jag inte skulle Jag skulle bända sönder hela Ja man måste vara ja. asförsiktig Alltså vi snackar <skratt> millimeter Som du ska bända rätt Ja Jag, jag, jag förstår jag, jag trodde faktiskt inte att det skulle lyckas med det För ju hårdare kassetten sitter i ditt 98-bit, ju svårare den är att dra ut desto bättre är din konnektor. Om det är jättelätt ja. att få in ur kassetten då är din konnektor kast och behöver du göra någonting åt det. Ja, okej. Okay. Det borde de haft som ett minispel på den här Castlevania Anniversary Collection att ja, nu ser du att dina spel hänger sig hela jävla tiden. Så nu ska du blåsa in i mikrofonen, typ som det brukar vara på DS och sånt där. För att få det här spelet att funka så måste du blåsa och så kanske det funkar. Ja, Ja det hade ju varit en jävla grej Sen tyckte jag också att det var nice Med an Anniversary Collection av Castlevania Att du kunde välja att spela de japanska Utgåvorna av spelen Ja och det, och det behöver inte vara för att man är en weeb Utan Det är skillnad på dem Främst mm. på Castlevania 3 Och Super Castlevania 4 Är det lite skillnad Alltså de är osensurerade ah, okay. ah, ja okej okay. Och det kan vara ändå ganska nice kan jag tycka Mm. Och sen är det väl med Castlevania the New Generations till Mega Drive. Amerikanska och japanska versioner är också osensurerade. Den europeiska versionen är censurerad. Ja, oh, okej. Okay. Det vill säga att det är ingen blod i den. Nej, nej, det, nej. det var ju farligt märkligt att just Castlevania blev censurerat men Moral Kombat kunde man köra jag vet inte om Castlevania kom före eller efter dem men det fanns ju ändå ja, det kanske var för att vet inte, tyskarna var väl känsliga som fan på den tiden <laughs> ja det, det är de det är fortfarande jävligt hårda med vissa saker i det, där. det var väl vissa spel du bara kunde köpa under disk typ Doom eller något sånt mm. där ja just det Soldier of Fortune gjorde de om alla gubbar till robotar Mm. Vilket gör hela det här spelet Helt meningslöst att spela Det är ju våldet och tarmarna som flyger ut När man skjuter dem i magen man vill åt <laughs> Exakt Men är det någon mer eh, Compilation du uh, Ja uh, Det kommer ju en med En jävla massa spel Här framöver i sommar också Skulle jag tro En massa gamla turtle-spel. Ja just det Mm. Eh, passande nog döp till Kawabanga Collection Också Konami som ger ut den va? Exakt Ja, exakt Exekutiv eh, Ja, eh, det ser det ju också ut att släppas en sån här något liknande även om det står Image Not Final så verkar det komma en riktigt jävla snygg box Mm med eh, gubbar och samla kort och en artbook och hela köret. jag lägger upp den bilden eh, på vår, eh, ja, vår Facebook-sida, jag tycker att den tåls att beskådas där faktiskt Ja, Lägg upp den på fredag i sådana fall, för ibland har det varit så här. Ja, ah, och ni som undrar vad jag säger nu ni behöver inte oroa er, jag lägger upp den på Facebook, men då hinner du lägga upp den innan podden har skickats ut Ja eh, Och då kanske man jag... inte förstår varför han har lagt upp den här Nej, exakt. Men jag håller ju på att bli galen på det här jävla Facebook-helvetet nu. Men, vet du vad de har gjort? Nej. Men de har ju av någon jävla anledning... Eh, alltså tidigare då var det väldigt, väldigt lätt att schemalägga ett inlägg. Mm. Men nu kan man inte göra det helt normalt längre. Utan du ska istället använda Meta Business Suit. What? Ja, det ser ut ungefär som kalendern i Google. Så får man upp hela veckan så det skulle ju se väldigt, väldigt lätt ut. Men av någon jävla anledning så krånglar det som fan. Jag vet inte varför, men så är det. Okej, du får göra som du vill. Ja, nej. Jag kan ju göra en heads Vi kommer att nämna det här i podden. här är bilden som vi kommer att prata om på fredag. Ja, ja. Men vi gör så här då. Nu ska vi se. Nu är det här dumt att göra exakt nu. Men nu gör jag det ändå. Och så ska de envisas med sitt förbannade jävla AM och PM. <laughs> 4 PM. Det är på eftermiddagen va? Ja. Ja, blir det bra? Ja, 5 AM släpps poddavsnittet. Ja, men... Ja. ja, då gör vi så här då. Nej, nej, nej, nej. Lägg ut det fyra. Då är ju folk hemma från jobbet och har tid att kolla på Facebook. Ja, bra. På våra så många följare. Ja, jag tänker och, vi får, får nog vi ut till dem som ändå kollar. De kanske inte sitter och glanar ja, och på Facebook de är, när de jobbar. Ni, ni, ni, ni är ju faktiskt av sig väldigt, väldigt mycket så jag ska inte vara sån. Det var inte så jag menar. Nej, nej. Så. Yes, eh, Ja, vad har man att eh, säga där? Att Oavsett vad det blir för pris på det här, det är säkert så att det finns ett pris ute så tycker jag faktiskt att Turtles in Time är så mycket värt att den, den här kommer jag nog att skaffa ganska omgående även om jag inte är speciellt intresserad av så många andra. Eh, Turtles in Time eh, arkadversionen ska bli lite coolt också, tycker jag. Det är nog det som är mest intressanta för hemmaversionerna mm. har man ju kört in absurdum. Mm. Eh, och ett sånt där som jag, jag vet att du och jag har testat det, i alla fall, men jag tror aldrig vi tog oss igenom det, eh, det här Hyperson Heist som jag hade tänkt att testa också. Då. Jo, vi tog oss som igenom det, för det, det, har, det har jag på film. Ja, okej. Okay. Då var, men var det Turtles 2 eller var en Manhattan Project som vi också körde ett tag? Den, det... När det brinner på första banan. Ja, det är Turtles 2 ja, det. Ja, det tror jag inte vi körde igenom hela dock. Det kanske vi inte gjorde. Ja, jag vet inte fan. Jag vet att vi har film på ett par Turtles-titlar i alla fall. Ja, ljudkvaliteten är ju lite sviktande på dem. Så att jag kan inte lägga upp dem. Men det kan vi göra igen. Mm. Och sen vet jag också att jag är ett av dem drog ett sånt grovt skämt att det inte gick att publicera. Nej. Vi hade ju en tendens att göra så. Det var på den tiden då vi inte behövde tänka oss för lika mycket kanske. Tills vi kom på att vi ska ha vi har ändå yrken där vi är hyfsat offentliga. Då, då rimmar ja, det inte är. så bra. Nej, det gör ju inte det. Även om vi Men har alltså, skärgång som vem som helst så kanske det inte är så lämpligt allting. Men det kul. Men, eh, något mer om det har jag inte att säga om den eh, Turtles-grejen egentligen. Menar att jag, när den trailen kom så fick jag ju gåsud på hela armarna. Även åt spelen som jag inte har den minsta relationen till. Så det, det kommer att bli coolt. Eh, jag, jag är faktiskt väldigt hypad på det sättet att det är arkadspel med de andra spelen ja jag är för sig jag tycker att det är en grymt bra samling och Turtles in Time äger jag faktiskt ingen kassett av men no, de som jag gillar mest äger jag redan men jag, jag tycker att det kan vara värt att ha alla på samma ställe det, det är ju en fråga om emuleringen är tillräckligt bra för det här är ju knappast portningar av alla de spelen nej så är det väl men eh, emulering och Castlevania-spelen var ju inga större problem, de spelen lider inte så mycket av inputläge för att det är lite lite så redan i spelen att det är en pytteliten fördröjning när du hoppar eller när du ska attackera det är ju, det är ändå några frames eller några sprites till och med innan det blir en attack så att säga så det är inte lika så frame perfect som Super Mario och Punch -out, som vi Nej. pratade om för några veckor sedan Just det. så att de här spelen lider inte så mycket av input lag och funkar säkert alldeles utmärkt med Turtles också dels ja, Turtles in Time, arkadversionen är ju grymt bra mm det, det kommer jag ihåg när vi körde, körde Maim på min tv när jag bodde på Kronoparken och vi körde det. Och vi blev helt jävla amazed. Jag tror till och med att vi gjorde ett poddavsnitt då. Det är ju svin länge sedan det här. Ja, exakt. Av att vi blev så eh, lite sket i byx av vad stor skillnad 30 frames per sekund extra gör. Mm. Exakt, det är helt otroligt. För det Super Nintendo var stabila 30 frames per sekund, eh, tror jag. Men det var definitivt 60 frames per sekund i arkadversionen. Plus att det var mer animeringar. Mm. Så att det, var ju, ja, det flöt ju på jävligt bra. Och arkadversionen, alltså, ja, det, är ju, det är ju Turtles 2 på Nintendo 8-bit men mm. det heter bara Teenage Mutant Ninja Turtles på arkad, det är därför ja, de har det. lagt till The Arcade Game på 98-bit, det är ingen uppföljare det är arkadporten till 98-bit mm -hmm. eh, den har jag inte kört särskilt mycket alls jag tror inte jag har kört igenom hela den nej, just det och jag tror, nej, det... jag, jag vet inte om det finns någon kärna av den till Mr. heller Nej okej okay. För det skulle kunna vara någonting som gör att jag hellre Kör arkadspelen på den Eftersom den eh, återskapar hårdvara Men jag vill också Pröjsa för mig Sen, ja. sen tycker jag ju att eh, Första spelet i 1988 bit är Ett jävligt bra spel Jag har väldigt stor kärlek till det mm. Spelar mest Amiga versionen Som barn men eh, ja, Jag tycker det är aseroligt The Manhattan Project till 1988, bit det har jag kört igenom en gång och jag kommer inte ihåg någonting av det spelet nästan. <går> Nej men då får du göra det nu igen då, helt ja. men jag vill nog minnas att jag inte gillade det lika mycket som tvåan, men det kan vara för att jag inte är uppvuxen med det på samma sätt. Sen... Nej, såklart. Det har ju en stor betydelse. Sen är väl kanske det här marknadsföringsgrej för att kunna säga att det är tretton spel i den här samlingen så har de ju för fan släppt Eh, Tournament Fighters tre gånger mm. det vill säga en till 98-bit en till Sega Mega Drive och en till Super Nintendo eh, men sen är jag naturligtvis medveten om att det är skillnad på de olika versionerna Ja. exakt, vad det är för skillnad har jag ingen större koll på, jag vet bara att det är skillnad Eh, men det känns lite så okej okay, ja, men trevligt att eh, Tournament Fighters till 1988 bit eh, tror jag inte ens att någon skulle vilja spela seriöst, det tror jag nog mer att man är nyfiken att man skulle vilja spela det ja, okej okay. sen, sen, sen är det nog nice för de som aldrig har kört The Hyperstone Heist för de flesta vågar nog påstå ha kört Turtles in Time till Super Nintendo ja, det tror jag också och det får man säga, även om vi nu spelade igenom det en gång, så Hyperstone Heist skulle jag ju absolut ha en behållning av att spela igen i så fall. För mm. jag minns ju inte mycket alls från hur banorna såg ut eller någonting i stort sett. Så det, det ska jag göra. Det är ganska likt eh, Turtles in Time. Det är en annan story typ. Eh, men sen är det inte lika många banor. Men det är jävligt mycket längre banor istället. Okej. Okay. Och det kan man väl ha delade åsikter om. Men jag tycker inte att det är ett större problem. Jag vill ändå spöra fotsoldater. Sen är det en mm. jävligt seg boss rush i slutet av spelet. Aha, ja, sånt är sällan kul faktiskt. Ja, alltså innan, sista innan du ska ta sista bossen så måste du döda alla bossar från tidigare baner en gång till. Alltså, det är mm. lite det är bara mega som kommer undan med det. Ja. Är det inte så i det här Illusion of Time också? För mm, jo, det är det. Ja. ja, men det spelet kommer nog undan med det. För det tror jag nog inte att jag har retat <laughs> mig på. Nej, det är väl bara de de jävla bossarna som jag brukar säga. Att tvillingarna. Ja, det är de vampyrerna va? Ja. ja. Ja, de har man ju problem med när man kör det här spelet första gången. <laughs> Sen är jag också nyfiken på... Turtles 3 till Gameboy. För Gameboy fick ju tre helt original Turtles-spel. Det var ju inte baserat på någon arkadversion eller inte ens beat'em up som de andra är. De är mer plattformsspel. Och Fall of the Foot Clan har jag på Gameboy. och har spelat en miljard gånger. Tycker det är nästan lika roligt varje gång. Rätt eh, stabilt Turtles-spel. Mm. Eh, Turtles 2 till Gameboy har jag haft en gång i tiden minns inte riktigt vad jag tyckte om det, om jag ska vara helt ärlig. Så det blir ju spännande att köra det igen. Och yes. Turtles 3 till Gameboy tror jag är en Metroidvania-stuk-spel. Mm. -hmm. Och det har jag nog bara testat i all hast någon gång och inte varit superimponerad av, men det tåls nog att köras igen. Ja, mm, klart, Om jag inte minns helt fel så kan man bara vara Michelangelo i början på det. mm -hmm. Och sen ska man väl hitta de andra. Ungefär som att du hittar vad vet jag, specialförmågor i Metroid kanske. Nu fantiserar jag men jag hoppas att det är så. Men om man inte har spelat så mycket tidigare i Turtles eller om du inte har gammal hårdvara som är 30 år gammal så är det definitivt en samling man vill ha. Ja, <laughs> utan tvekan. Sen det kan till, och med, kan till och med bli en sån där dag ett för min del. Ja, varför inte? Sen om jag kommer att gå så långt att jag kommer att köpa en sån här samlingsvariant för det är några spel jag köpte en sån här samlingsutgåva till och man får en jävla massa prylar men de tar ju fan bara plats. <laughs> ja, absolut. Så är det ju. Har man plats ja, man kan så man det ju ha... värt det. Men, men när jag köpte... Persona 5 Royal så tänkte jag fan vad coolt man får, de här, man får en mask och man får en bok med konceptart. art Bara, vad fan ska jag göra av alla de här grejerna? Nej det är, jag håller med det är, man får slut på plats utan tvekan så det här Det så skulle jag vilja ha en fysisk utgåva av spelet till typ Switch men kanske inte med böcker och fan vet vad och samlarkort och grejer nej mm. Just det. Jag tror den blir jävligt stabil i alla fall. Sen, ja, det tror jag också. Konami har ju ett helt gäng med sådana här Anniversary Collection. Det är väl... Eh, jag vet inte om det är så att de på något sätt känner av vattnet med foten. Jag vet inte vad det finns för ett svenskt uttryck för det. Men man vill väl känna av läget för de har ju inte gjort spel på evigheter. Vad är det senaste ja. metroid Solid 5? Mm. Precis. Så det känns som att det var lite väl överambitiöst och ja. klart. Ja, jag har inte ens spelat det, så jag ska egentligen inte säga något, men det, det blir ju lite tjafsknidder där också med den där kvinnliga karaktären, men det kanske vi inte orkar med den här gången. Nej, vi är inte rätt personer att uttala oss om det. Nej, det. Men jag vet att det blir lite hej, kom och hjälp mig. Massa olika åsikter, typ fan höger och vänster. Så det känns som att jag fick en dålig start och så blev det aldrig av sen att jag skaffade det. Trots att jag tror att jag skulle gilla det. Ja, nej men så är det något open world-läge. Och sen så är det jättemycket ställ som innebär att minsta lilla grej så upptäcker fienden dig. Och du måste vara långt på avstånd och du ska reka hela basen så att alla gubbar dyker upp på din rad. Alltså det är för mycket mäck kände jag. Tyvärr. Mm. Sen är det också en sån där sak som jag tycker det är så du vet när regler i spel blir lite märkliga men man köper dem ändå så tycker jag att det är väldigt, väldigt komiskt att eh, man kan ju rida till häst i det här spelet. Mm. <hör> och då är det så att om du rider i närheten av en bas Mm. Och fienderna ser dig på hästen så uh, reagerar de ju på det. Men då kan du med ett knappkommando typ luta dig på sidan av hästen så att gubben inte syns. Och ja, de det är bara hästen att... som springer. Ja, ja så, att, så om det kommer en jävla hingst springande in på ett militärområde och det inte är någon gubbe på så skulle inte en chef bry sig. Nej, och den har sadel och packning och allting. <skratt> de bara, ah, ja, men där kommer den häst med packning. Det ser vi varje dag. Inga konstigheter <skratt> alls. Nej, exakt så. <laughs> Nej så det, det skulle vi se vara ganska kul men sån eh, sen har det väl kommit lite sådana HD-samlingar av typ eh, Metal Gear Solid 2 och 3 eh, Twin Snakes känner jag fan, det skulle inte må så dåligt att få en HD-uppgradering för det fick, kom ju bara till Gamecube så vitt jag vet mm. Det hade jag jättegärna sett en HD-version av för det vill jag köra igen och jag tyckte att det var precis lika bra som originalet PS1 Mm Sen finns det ju Kontra Samling vilket är jäkligt nice faktiskt. Och det är ett helt gäng kontraspel. Det kan också vara värt om man inte sen vet jag jag har inte köpt den så jag vet inte men jag hade ju gärna sett att man får spela Probotector i dem. Det kanske man kan. Jag har inte kollat upp det faktiskt. Nej. Det är... Och sen har de en sån Anniversary Collection Arcade Classics alltså det är ett gäng arkadspel som Konami har släppt och det är en del titlar som jag känner att fan det här tror jag nog inte att jag har sett förut. Några känner man igen några bara, aha fan är det här eh, Haunted Castle med det är ju Castlevania mer eller mindre mm -hmm. fast eh, jävligt dåligt Okej okay. <laughs> eh, eh, Men sen är det väl vad jag kan se verkar det vara mest eh, shooters Mm -hmm. Som Typhoon är väl något sånt i inget jag har kört förut faktiskt. Men det ser ut att vara ett shoot-em-up ja, det, det Och Nemesis som är Gradius egentligen fast med ett annat namn. Vet inte om det är ett amerikanskt namn eller vad det kan vara, eller om det bara var sånt just till arkad och Game Boy och alla grejer. Sen är det Vulcan Venture står det. Det är Gradius 2. Den arkadversionen är ganska ball. Life Force är med. Eh, sen är det ett annat spel som jag tror inte fick en konsolrelease och det är Thunder Cross. ser ganska okay. balt ut och eh, en riktigt sån gammal klassiker Scramble jag tror jag, kanske man gillar om man spelade arkadspel på 80-talet och sen är det en, en dunderklassiker, Twinbee också okay. men det är första Twinbee-spelet, är inte de här extra roliga Twinbee-spelen som jag körde på Saturn en gång i tiden Nej, nej. Okej. Okay. Men då är det väl, det väl 80-talsklassiker helt enkelt i den här samlingen. kan vara värt om man tycker att sånt är spännande. Mm. Ja du, Jurel. Jag tror inte vi hinner så mycket mer. Nu har vi ju på en bra stund här. Och alltså... Ja. Jag... Stålmannens <laughs> Ja, precis. Jag tycker att det är kul att man ändå vågar släppa lite mer sådana här samlingar med ganska många spel så det inte bara är mm. HD uppgradering av två spel utan ah, ta hela rasket mm. här, varsågod, ja, köpte det, det för kanon, fullpris jag. eller lite mindre än fullpris och så får du de här klassikerna för att eh, det är ändå bra spel som man ändå känner att ja, de håller ganska bra fortfarande en del av dem och det kan vara värt att eh, kanske introducera dem för en annan generation eller om det är en äldre generation som inte sparar på 30 år gammalt plastskrot som jag gör utan men ändå har goda minnen av de här spelen då är sådana här samlingar kanon. Ja, såklart. Och så får vi se, det kanske kommer mer. Eh, sen vet jag att det har kommit en massa samlingar typ såna här Evercade och såna här grejer med om det är Tecmo eller... Deira East och sådana här gamla företag som har några samlingar som har kommit. Men det har jag för dålig koll på så det kan jag inte sägas mycket om. Jag har inte provat Nej. Evercade förut. Och jag har inget intresse av Evercade heller. Men det kan vara gött för Konami att ja, men vi kanske ska sluta bara göra spel... I spela automater och kanske släppa riktiga spel. Det hade ju varit jävligt nice om de kunde få ut det där jävla Silent Hill som de skett i. Kunde ni inte få ut Metroid Dread de... så kan de väl få ut ett Silent Hill till. Ja, utan tveken. Så, nej men äh, compilations, ja äh, vi har ju haft det tidigare avsnitt för några år sedan när vi pratade om lite sådana spel, så när vi nämnde Super Mario all och så vidare. Men jag tycker att det kan vara värt med sådana här samlingar om mm. man inte vill liksom köpa jag menar som Turtles-spelen, det är ganska dyra spel Ja, verkligen Då är det nog ganska värt att ha en samling, du får 13 spel för priset av eh, 13 spel kanske Ja, kanon ju Ja, jag tycker att det är kanon faktiskt eh, mm skulle gärna vilja se mer kanske och om jag får säga önska så hade det varit jäkligt nice med en sån stor samling med cave shooter maps. Mhm. Mm ja ja, visst. Cave och toa plan. <laughs> ja, varför inte? För det är spel som är ruskigt dyra att köpa original så att Sen vet du ju att det är många av de här som, som finns på Steam. Och Steam ja. har ju också såna här bundles som du kan köpa, men en bundle är inte samma som en compilation. Jag vill ha en compilation. Ja, nej. nej. De, ja. Här får du don patch till Do don patch. nånting, black label, någonting. Alla de spelen för priset av ett eller ett paket. Det hade jag gärna velat se. Kanske mer såna. För uppenbarligen så. Är det någonting som säljer? Jag, har, jag tror jag har typ alla sådana Mega Man-samlingar som man kan köpa mm. till moderna konsoler. Ja, just det. För det är ganska nice att spela Mega Man då, då. Ja, absolut. Så jag skulle nog vilja se kanske lite mer sånt här. Mm. Men, Men kan, eh, rullar det bara på och det går bra för de här så tror jag att vi kommer att få se fler garanterat. Det tror jag. Ja, och det kanske är läge att ta upp i ett annat poddavsnitt med Compilation ja. som vi skulle vilja se. Ja, såklart att det är. Det kanske är någonting vi kan ta nästa vecka eller vad det blir. Ja, varför inte? Det kan vi absolut göra. Och då får jag väl redan säga nu be om ursäkt ifall det är så att jag nämner den önskan och så finns den redan. <laughs> ja, men det är ju hänt. Men jag hinner nog göra min research fram, fram tills dess. Eh, ja, men absolut, det gör det. Eh, vi, vi kikar på det här skulle jag vilja se en samling av det kan vara både nytt och gammalt, det spelar ingen roll ja, precis perfekt, men eh, då är det dags att knyta ihop säcken, mm -hmm. är det inte så mm. så gör vi helt enkelt så att vi hörs nästa vecka igen och ni vet vart ni når oss ifall ni skulle vilja göra det, och tack så mycket tack tre gånger, vi säger så hej